Pista 5 2 Fusese bolnav și se vedea pe față când, lăsându-și căruța cu o mașină de cusut nou, în lada ca un coteț de cățel și cu perechea de căluți în joși, lucind de un an de stat de geaba, legați la un stâlp dintr-o fundătură vecină, se așezase la teștiaua unui restaurant mic dintr-o stradă laterală la care era comanditar cu jumătate din capital, cu o ceașcă de cafea în față și în buzunar cu un contract, să vândă 50 de capre unuia din nord, care își făcuse de curând o fermă de capre în partea de apus a comitatului. În realitate era un contract la a doua mână și îl încheiase pentru 25 de cenți capra cu contractantul inițial, care primea de la nordist 75 de cenți de capră, dar nu fusese în scale să-l realizeze. Radcliffe îl încheiase pentru că întâmplarea făcea să știe despre o turmă de vreo 50 de capre într-un loc puțin umblat, pe aproape de satul de pe moșia franțuzului, peste care contactantul principal nu reușise să dea și Rattif era convins că le va obține, cedând jumătate din câștig, proprietarului caprelor. Acum era pe drum spre moșia franțuzului, deși nu pornise încă și nici nu știa bine când o să pornească. Se făcuse un an de când nu mai fusese în sat. Aștepta vizita asta nu numai pentru plăcerea tranzacției subtile în sine, plăcere care depășea cu mult profitul brut, și cu bucuria de a fi scăpat de pat și de a se mișca din nou după pofta inimii, chiar dacă se simțea puțin slăbit, în soare și în aerul curat pe care oamenii îl sorbeau și în care se mișcau și vorbeau și își vedeau de a face, o plăcere din care o parte deloc mică era și faptul că încă nu pornise și că nu exista absolut nimic pe lumea asta, să-l oblige să o facă până n -avea el chef. Nu se simțea mai slab, era exuberant în moliciunea de o voluntate supremă a convalescenței, în care timp, grabă, Treabă, pur și simplu, nu există și grămădirea secundelor și minutelor și ceasurilor, cărora când e sănătos, trupul e esclav și veghind și dormind, era acum răsturnată pe dos, acum timpul era slugă ipocrită și cerșetor la bunul plac al trupului, în loc ca trupul să fie rob goanei besmetice a timpului. Ședea acolo subțirel, cu cămașa albastră proaspătă curată, cam largă acum, dar realmente arătând foarte bine, cu fața oacheșe nu palidă, doar o idee mai luminoasă parcă și mai curat, emanând de fapt un fel de vigoare delicată, ca una din plantele acelea puțin obișnuite de pădure, vivace, fără parfum, care împloresc de sub ultimele zăpezi întârziate ale iernii, legănându-și ceașca de cafea într-o mână plăbândă și povestind în fața a trei sau patru ascultători despre operație, cu vocea lui malițioasă plină de umor, căreia i-ar fi trebuit mult mai mult decât o simplă boală, ca în afară de o ușoară reducere de volum să se modifice cu ceva, când intrară doi bărbați. Erau Tăl și cu Bookwright. Bookwright avea un bici de vălcar răsucit în jurul mânerului și vârât în buzunarul de la spate al salopetei. Noroc, băieți!" zise Ratcliffe. Ați picat devreme." Vrei să zici târziu?" Făcu Bookwright. Și el și Tăl venină la Tejgea. Aseară am sosit cu câteva vite," zise Tăl. Să le încărcăm azi." Va să zic că ai fost la Memphis." Ce să zic? Ți-am simțit lipsa." Toți ți-am simțit-o," spuse Bookwright. Nevastă mea, ci că nu știe om să mai fi cumpărat o mașină nouă de cusut de un an de zile în coace." de -a unde a tăiat tipul de la Memphis?" La portofel," zise Ratliff. Cred că de da, și a adormit întâi." Te-a adormit întâi ca să n-apuci să-i vinzi o mașină de cusut sau o legătură de dinți de grapă până s-apuce el să scoată cuțitul," zise Bookwright. Chelnerul împins în fața lor două farfurii cu pâine și unt. – Mie dăm un biftec, comandătăl. – Mie nu, zise Buchwright. De două zile nu văd în fața ochilor decât biftecuri pe viu. Ca să nu mai vorbesc că tot eu, a trebuit să le scot din lanurile de grâu și din grădinile de Zalzavad. Mie adă -mi puțină șuncă și păm ochiul dintr-o jumătate de duzină de ouă. Începusem să fulece bucățima de pâine. Raflif se întoarse puțin pe scaun să fie cu fața la ei. Va să zic că mi-aș dus lipsa și eu care gândeam că acum, cu atâția cetățeni noi în sat, nu o să simțiți nici dacă o lipsi și o jumătate de duzină de vânzători de mașini de cusut. Câte rube de nișa mai adus dus Flem până acum? Încă doi sau încă trei? Patru, făcut scurt bucruait, mâncând. Patru, se miră ratif. Unui fieraru, vreau să zic ăla care stă în atelier până se face vremea să se ducă acasă să mănânce iar. Cum îi zice? Ec, și alt. antreprenorul, omul de afaceri. Ăsta o să fie învățător la anu, zise tălă încetişor. Sau cel puțin așa pretind ei. Nu, nu, eu vorbesc de alt Snobs, de ălălalt, de I.O., ăla pe care l-a Jet Huston în hârdău, atunci când cu pot covidul. Păi ăsta a zise el. Ei pretind că la anul o să fie învățător. Învățătorul pe care l-am avut a plecat așa deodată imediat după Crăciun. Mi se pare că nici de asta n-ai auzit vorbindu-se. Dar Ratliff nu mai asculta. Nu se gândea la celălalt învățător. Îl privea fix pe tăl și o clipă uluia la îi retezăie la anul jovial. Cu el. Învățător la școală? Tipul ăla? Snops ăla? Ăla care a venit la potcovărie atunci când Jack Huston. Ascultă-o de mai fi fost eu bolnav, dar nici chiar așa să-mi pierd și auzul. Bucklight nu-i răspunse. Îi spravise pâinea. Sentințe și apucă din farfuria lui tăl o bucată. Tu tot nu mănânci. Am să-i spun să-ți aducă imediat. Eh, curativ. Să fiu al dracului. Vedeam eu zău că e ceva care nu e în regulă la el. Asta era. Nu era la locul lui potcovăria, ogorul. Da, școala. Una ca asta nu trecuse te cuse încă prin cap, dar asta e firește. A găsit singurul și unicul loc din lume sau de pe moșia franțuzului, dacă-i vorba, unde nu numai că își poate spune că ziuri ca de mare proverbele ale ale lui, dar să și fie plătit pentru asta. Da, da. A pus mâna Will Warner și pe chiripilul ăsta. Flem l-a curățat de prăvălie, l-a curățat de fierărie și acum a începe cu școala. Așa că lui Will îi rămâne numai casa deocamdată. Firește, pe urmă o să se abată pe capul vostru, mai oameni buni, dacă casa o să-i dea de lucru o bucată de vreme, pentru că Will. A, da, făcu făcut Buchwright, scurt. Își termină feria de pâine pe care o luase din parfuria lui Tăl și îl chemă pe ghetar. Dă-mi bucată de plăcintă, cât mai am de așteptat? Ce fel de plăcintă, domnul Buc Wright? întrebă Plăcintă de mâncat, făcu făcut Pentru că s-ar putea să fie cam greu să-l scos pe Will din casa lui de azi, continuă Radcliffe. Ar putea chiar să pună picior un prag. Așa că s-ar putea ca fem să trebuiască să sabată pe capul vostru mai repede decât s-ar fi gândit. A, da," făcă Bruce Buckwright din nou tăios. Teșghetarul deci, îi întinse farfuria cu plăcintă în dreptul lui. Ratliff se uită la el. Alright," făcă Ratliff. A, da, ce?" Buckwright ținea bucata de plăcintă în mână în echilibru om dreptul gurii. Își întoarse fața oacheșe și ieși către Ratliff. Săptămâna trecută ședam pe grămada de tala și la moară la cuic. Focistul și cu un alt negru aruncau culopata surcele lângă gura cazanului să le bage în foc. Borbeau. Fochistul vrusese să împrumute niște bani și cuic n-a vrut să-i dea, zice el. Ăla al negru i-a zis Du-te la domnul Snox la prăvălie. El îți dă. Mie mi am împrumutat acum doi ani cinci dolari, și eu doar ce am grijă în fiecare sâmbătă seara să mă duc la prăvălie să-i dau zece cenți. De cinci dolari nici nu m-a mai întrebat măcar. Apoi, că și întoase capul și mușcă din plăcintă, o bucată ceva mai mică de jumătate. Ratliff îl observă cu o expresie de ușoară zefremea, aproape un zâmbet. Măi, măi, măi, făcu el. Va să zică lucrează și pe sus și pe jos în același timp. Cu ritmul ăsta, în orice caz, o să mai treacă ceva timp până să cadă pe capul vostru de albi de pe la mijloc. Bookwright mai mușcă din plăcintă o bucată mare. Teșghetarul deci îi aduse și lui și lui Tal mâncarea și Bookwright vârâ și restul de plăcintă în gură. a începu să-și taie biftecul în bucăți mici ca pentru copii. Ratliff se uita la ei. Și nu-i niciunul între voi să fi putut face ceva?" zise el. Ce puteam face?" vorbită-l. Cinstit nu-i, dar nici treaba noastră nu-i." Cred că dacă aș locui acolo, m-aș gândi la ceva," zise Ratliff. Da," făcut Bucloait. Își mânca acum șunca tot așa cum își mâncase plăcinta. Și să-ți lași formă căruța și cai, să-ți pui cavată de-agată la gât, că loc să o porțeai." Desigur, da," făcu Ratliff. Poate că ai dreptate. Nu se mai uita la ei acum." Își ridică lingurița, dar o lăsă jos din nou. Ceașca asta pare să fi stat în curent, îi zise teșghetarului. Ar fi bine dacă ai încălzi onițel. Să nu înghece și să preznească și atunci ar trebui să plătesc și ceașca. Teșghetarul lor ceașca și-o umplu din nou și o împinse la loc. Rapid puse foarte atenția zahăr cu lingurița în cafea, purtând încă pe față acea ușoară expresie, căreia ai putei spune zâmbet, din lipsă de ceva mai bun. Își violent, își o într-un fel de tăci, și acum le mânca prescăind cu o lingură. Și el și tăl mâncau repede, dar tăl a dat cochetăria să o facă cu o discretă distinție. N-au mai spus nimic, și-au șters farfuriile și s-au ridicat, și s-au dus la cutia de țigări și și-au plătit socoteala. Sau poate pantofia aia de tenis, vorbi Buclite. Nu i-a mai purtat de un an de zile. Nu, făcu el. În locul dumitale m-aș duce din capul locului scurs. Atunci n-ai să văd de seamă frigul întoarcere. Da, desigur, zise blând ratif. După plecarea lor, își bău cafeaua, sorbind-o fără grabă, vorbind din nou celor trei sau patru ascultători și terminând de povestit despre operație, apoi se ridică și el, își plăti scupulos cafeaua și își puse sigur. Era martie, dar doctorul îi spusese să-l poarte și acum pe alee se opri un răstimp lângă căruța și căruții lui vânjoși și grași ca niște pepeni, de atât a stat degeaba și părul nou lucind, după ce-și dăduse răjos haina de iarnă, revin liniștit la lada ca un coteț de cățel, unde de sub vosea crăpată a incredibililor trandafiri decolorați chipurile de femei îi aruncau surâsuri încremenite și invitații ireale. O să trebuiască vopsită din nou anul ăsta să nu uite. Trebuie să fie ceva care să aprindă imaginația, gândi el, și cu numele lui, să se știe pe pe numele lui. Da, gândi el, dacă pe mine m-ar chema Will Warner și pe tovarășul meu l-ar chema Snopes, Cred că aș insista ca măcar o parte din tovărășia noastră, partea cu aprinsul în orice caz, să fie pe numele lui. Mergea încet, încheiat la cardesiu. Era singur cât vedeai cu ochii. Dar bolnavii se vindecă repede la soare. Poate că atunci când se va întoarce în oraș, nu se mai aibă nevoie de el. Și foarte curând, nu se mai aibă nevoie nici de flanela pe care o purta pe dedesubt mai și iunie, vara, zile lungi și frumoase și calde. Continuă să meargă arătând exact cum arăta întotdeauna de că era mai slab și mai palid, oprindu-se de două ori să spună fiecăruia dintre cei doi trecători că da, acum se simte foarte bine, că desigur doctorul de la Memphis, fie că din adins, fie că din întâmplare, tăiase tocmai ce trebuia tăiat și traversă piața în umbra privirii de marmură a soldatului confederat și intră la tribunal în biroul cadastral și găsi ce căutase. Vreo 200 de pogoane de pământ cu clădiri înscrise pe numele lui Flem Snops. Către sfârșitul după mesei, ședea în căruța oprită pe un drum dosnic, îngust între dealuri, citim numele pe o cutie de scrisori. Stâlpul pe care era bătută în cuie era nou, dar cutia nu. Era veche și zgâriată. Părea să fi fost călcată de o căruță și după aceea îndreptată, dar numele, într-o culoare țipătoare, parcă fusese scris ieri. Părea că strigă numai în majuscule, mint snops. Întinzându-se fără niciun interval între cele două cuvinte, luând o strâmb în sus, peste îndoitură, ca să încapă și cu ultimele litere. Ratlif pe după ea. Un drumet numai hopuri și hârtoape, și la capătul lui o cabană cu peretele din spate năruit. Tipul de cabană cu două otei, răspândit în nenumărate exemplare, prin aceste ținuturi deluroase și izolate pe care le putre era. Era construită pe o înălțime. De desut, un teren împuțit, noroios, numai bălegar călcat în picioare, șoșură plecat într-o parte de vale, de părea că și o suflare de om putea să o dobare. Ieșea un om de acolo, cu o găleată cu lapte, și atunci Ratcliffe își dădu seama că era supravegheat și din casă, cu toate că nu văzuse pe nimeni. O luții, nu coborâ. Noroc, zise. Dumneata, ești domnul Snops? Ți-am adus mașina. mi a adus ce? Făcu omul. Ieși în partea după ce lăsă găleata pe marginea pridvorului. Era doar puțin el mai scurt decât înălțimea mijlocie, și el slab însă, cu sprâncenele groase formând o singură linie. Da-s tot ochii ăia, gândi Ratcliffe. Mașina adumită a le zise el pe un ton amabil. Apoi văzut cu coada ochiului o femeie în picioare pe pridvor, o femeie osoasă cu fața dură, cu un păr de un galben inimaginabil, care a cu mult mai multă iuțeară și agilitate decât te-ar fi lăsat să presupui faptul că era desculță. În spatele ei, doi copii cu păr blond încălcit. Dar Ratliff nu se uita la ea, se uita la bărbat. Și fața lui rămânea blândă, politicoasă, amabilă. Ce aia, zise femeia, o mașină de cusut? Nu, făcu bărbatul, nici el nu se uita la ea. Se apropie de căruță, dute în casă. Femeia nu-i dă doar atenție, coborâdu de pe pridvor, mișcându-se cu aceeași repeziciune și coordonare, care îi desmințeau dimensiunile. Îl privi pe Ratlif cu niște ochi spărăciți și duri. Cine ți-a spus o aduci? întrebă femeia. Ratliff se uita acum la ea, tot blând, tot amabil. Să fi făcut o greșeală, zise el. Mi s-a trimis vorbă la Jefferson de la moșia franțuzului. Era vorba de Snopes. Am gândit că-i vorba de dumneata, pentru că dacă vărul dumnei tale, se uitau la el amândoi, dar niciunul nu scoatea o vorbă. Flem, dacă era pentru Flem, ar fi așteptat să ajungă acolo. Știa că trebuie să mă duc mine acolo. Să că ar fi trebuit să verific întâi. Femeia râse brutal, fără veselie. Atunci dui lui. Dacă Flem Snopes ți-a trimis vorbă despre ceva care face mai mult de 5 genți? N-a fost pentru dat de pomană. Și, în orice caz, nu ne-a murit -o lui. Du-i-o acasă. Ți-a mai spus odată să te duci în casă. Hai, că te? Femeia nu se uită la el, râse brutal, persistent, fixându-l pe ratif. Nu pentru da de pomană," repetă ea. Nu omul care a pus pe numele lui o sut de capete de vite și o șură și pășunea să le țină." Bărbatul se întoarse și se îndreptă spre ea. Femeia se întoarse și început să țipe la el cu cei doi copii, privindu-l de după fusta mamei, Parcă ar fi fost sus, sau parcă ar fi trăit în altă lume, nu în cea în care țipa femeia, parcă ar fi fost doi căței. Spune că nu dacă poți, strigă ea la bărbat. Te-ar lăsa să putrezești și să trebuie aici, pe locul ăsta, și să și bucura pe deasupra, știi foarte bine. Neamul tău, cu care te mândrești atâta, pentru că lucrează într-o prăvălie și poartă cravată la gât toată ziua. Cere-i măcar un sac de făină și ai să vezi ce-ți dă. Cere-i. Poate o să-ți dea o cravată veche să te Bărbatul se îndreptă hotărât spre ea. N-a mai spus nici măcar o vorbă. Dintre ei doi, el era ceva mai mărunt. Mergea spre ea hotărât, cu un aer curios, parcă se strecura amenințător, aproape deferent și, iată, cu brusc, se întoarse repede și porni înapoi spre casă, cu cei doi copii grămădiți înaintea ei, care îl mai priveau încă pe ratlif, peste umăr. Zici că ți-a trimis vrem vorbă?" întrebă el. Am zis că mi s-a trimis vorbă de la moșia francezului. Numele menționat era Snops. Și cine e la care a menționat Snops? Un prieten, vorbi Ratcliffe amabil, pare să fi făcut o greșeală, te rog să scuzi." Dacă o iau pe dumneavoastră, ăsta, dau un șoseaua spre podul uitlif? Dacă frim ți-a trimis vorbă solaș aici, eu zic că ar fi mai bine solaș." Tocmai asta ziceam că eu cred că s-a făcut o greșeală și te rog să scuți, drumea drumeagul, am priceput, asta înseamnă că vrei un acont, gheață." Cât? Vrei să zici pe mașină? Păi dar de ce vorbim noi? 10 dolari, zise Ratliff, și o poliță de douăzeci pe șase luni. Asta face la stânsul recoltei. 10 — Zece dolari, după ce că ți-am trimis vorbă. — Acum nu vorbim de trimis vorbă, acum vorbim de o mașină de cusut. — Să zicem cinci. — Nu, făcu Ratliff amabil. — All right, spuse celălalt, întorcându-se spre casă. Făți polița. Se duse în casă. Ratliff se dădu jos și se duse la spatele căruței și deschise ușa cotețului de cățel, și scoase de sub mașina nouă de cusut o servietă. Avea în ea un toc, o sticluță cu cerneală, astupată cu grije și un teang de blanchete. Când completa formularul, Snops apăru lângă el. Îndată ce tocul lui Radcliffe opri, Snobs trase formularul și rotocul din mâna lui Radcliffe, îl muie în cerneală și semnă polița dintr-o singură mișcare continuă, fără măcar să o citească, și împinse polița înapoi lui Radcliffe și scoase din buzunar ceva la care Radcliffe nu se uită încă, pentru că se uita la polița semnată cu o figură lipsită de orice expresie. Zise Calm, ai semnat cu numele lui Flem Snops. Da, zise celălalt, ce-i cu asta? Ratliff se uita la el. Aha, pricep, vrei să pun și numele meu, ca să nu putem niciunul din noi să tăgăduim semnătura. All right. Luă polița, scrise din nou ceva pe ea și o dă duna apoi. Și uite-i ce 10 dolari ai dumitale, dă-mi mână de ajutor la cărat mașina. Dar Ratliff tot nu se mișcă din loc, pentru că nu-i dăduse bani. Îi dăduse o altă hârtie împăturită, îndoită pe la colțuri și pătată. O deschise, era tot o poliță. Datată acum vreo trei ani și ceva, 10 dolari cu dobândă, plătibil la vedere un an de la data investirii, cu formulă executorie, către Isaac Snopes, sau purtător, și semnată Frem Snopes. Era avalizată și a recunoscu același scris, care semnase chiar atunci cele două nume pe cealaltă poliță, Semnată Isaac Snopes, 10, prin punere de deget și de desubt, tot acela scris, și uscat cu sugativa, uscat în orice caz, către B, ca Ratliff, semnată ming Snopes. Ratliff o privit calm și foarte atent aproape un minut. E în regulă, făcut celălalt. Flem și cu mine suntem veri cu el. mare ne-a lăsat 30 de dolar la toți trei, câte 10 de fiecare. să încasăm când el mai mic, ăsta e el, Isaac, ajunge la 21 de ani. Flem a avut nevoie de bani și i-a învumutat de la el pe polița asta. Pe urmă, după câteva vreme, a avut el nevoie de ceva parale și i-am dat eu, pe polița lui Flem. Dacă vrei să te convingi singur sau ceva, poți să dai ochii cu el când te duci acolo. Stă cu Flem acum. Înțeleg, zise Ratliff. Isaac Snops, zici că am plinit 21 de ani. Pe cum ar fi putut pune mâna pe 10 dolari să-i dea lui Flem, dacă nu? Da, desigur, zise Ratliff. Numai că, știi, 10 dolari nu sunt chiar bani gheață. Ascultă, fă cu celălalt. Nu știu după ce umbli dumneata și nici nu-mi pasă. Dar nici dumneata n-ai să mă prostești pe mine, cum nici eu n-am să te prostez pe dumneata. Dacă n-ai fi fost sigur că vrem o să-ți plătească polița aia nu-l ai. Și dacă nu ți-a fost frică de aia, de ce-ți e frică de asta, care e mai mică? Îi tot pe mașina aia și e bună din încasat cu legea în mână de mai bine de 2 ani. Ia astea două polițe și du-te la el, doar să-i le arăți și să-i zici o vorbă din partea mea. Se i zice așa. De la un văr care tot mai zgârie țărâna ca să aibă cu ce trăi, către alt văr care s-a ridicat de la zgâriat țărâna la proprietate de cireată de vite și de șură de fân. La proprietate de bite și de șură de vân. mai atâta să-i zici. Ai face bine să o spui în gând tot drumul până acolo să nu uiți." N-a nicio grijă," zise ratlif. Faci poți să ieși la podul de la Whitliff?" Noaptea o petrecut la casa unor rude, să născuse și se prin apropiere, și ajunse la mășia franțuzului a doua zi după masă și trase în curte la mistă Litvă John și o luă pe jos până la prăvălie, unde pe galerie păreau să fie exact aceiași oameni pe care-i văzuse șezând ultima oară acum un an. Printre ei și Bookwright. «Noroc, băieți!» zise el. «Echipa completă, cum vă ca de obicei!» Bookwright zice că tipul de la Memphis le-a tăiat la portofel, făcu unul. nu de mirare că ți-a trebuit un an de zile să te vindeci!» De mirare, că n-ai murit când ai trezit și ai văzut că nu mai ai. Asta a fost când m-am dat jos din pat, zise Rathcliff. Altfel, și acum mai zăceam acolo. Intră în prăvălie. În față nu era nimeni, dar nu se opri nici măcar atât cât să-i se deprindă cu obscuritatea pupilele contractate, cum ar fi fost de așteptat. Se duce drept la teștigea și zise amabil: Ce mai faci, Jodie? Ce mai faci, Flem? Nu vă deranjați, mă servesc singur. Warner, în picioare lângă biroul la care ședea vânzătorul, Ridică ochii. Vă zic că te-ai făcut bine ai?" zise el. Mi-am făcut de lucru," răspunse Ratliff, trecând în dosul teșgeli și deschizând unicul raft din prăbălie cu ușă cu geam și în care era un talmeș balmeș de mărunțișuri și șireturi de ghete și piepteni și tutun și specialități farmaceutice și bomboane ieftine. Poate că-i tot una." Începu să aleagă cu grijă niște bomboane lunguiețe, violent colorate. Unele le lua, altele le da deoparte. Nici o singură dată măcar nu s-a uitat în fundul prăvăliei, unde vânzătorul nu și ridicase deloc privirea. Nu știi dacă unchiu bencuic e acasă sau nu? Mul să fie, făcut Warner, dar parcă i-ai vândut o mașină de curs cu 2 trei ani. Da, desigur, a zise Raflif, dânde-o parte o bomboană și alegând alta la loc. Da chiar vreau să fie acasă să vadă ai lui de el până o De data asta mă duc eu să cumpăr de la el. Ce doamne iată mă pasă ai el ca să faci drumul când aci să cumperi de la el? O capră! În zise Rardif. Număra bomboanele și le punea într-o pungă acum. O ce? Cum a zis, făcu radif. N-ai crede, nu-i așa? Dar nu găsești picior de capră, nici în Grenier, nici în amândouă comitatele la un loc, decât la un cuben. N-aș fi crezut, dar cei mai curios e ce vrei să faci cu capra. Ce poți să vrei să faci cu o capră, Î zise Rardif și se îndreptă spre grătarul pentru brânză și puse banii în cutia de țigări. Să tragă o căruță. Sunteți bine sănătoși cu toții, sfer și dumneata și unguil și „Uh-huh”, făcu Warner, se-ntoase înapoi la birou, dar Latif n așteaptă să-l vadă întorcându-se. Ieși pe galerie oferind bomboane fiecăruia. Prescripția doctorului, făcu el. Probabil că o să-mi notă de 10 cenți pentru sfatul de a mânca de 5 cenți bomboane. Nici o supărare. Cei cu supărare e că mă obligă să pierd atâta vreme șezând. Se uita acum amabil și amuzat la cei de pe bancă. Era fixată de perete, drept sub una din ferestrele de lângă ușe, ceva mai lungă decât lățimea ferestrei. După o clipă, unul din capătul băncii se ridică. All right, făcu omul, hai încoașite te așează. Chiar dacă nu mai ești bolnav, șase luni de aici încolo tot ai să... Zic că-i drept să scot ceva din ei 75 de dolari care m-a costat. Dacă nu de altceva, măcar să fac pe interesantul cu voi o bucată de vreme. Dați-vă puțin mai încolo, să șergi la mijloc, ca aici ce curent. S-au dat la o parte și au făcut loc pe bancă la mijloc. Acum aș dea exact în dreptul ferestrei deschise. Vreau și el o bomboană și începu să o sugă, vorbind cu glas slab, subțirăr, pătrunzător, de bolnav de-abia vindecat. Da, domnule, aș mai fi și acum în patul ăla, de n-aș fi constatat când zburase portofelul. Dar de-abia după ce m-am dat jos din pat, m-a apucat spaima de-a de m am zis în sinea mea, eu zac aici lungit pe spate de un an de zile... Și precis că a venit un tip de și a inundat nu numai a franțuzului, dar toată lumea a cu mașini de cusut noi. Dar a avut domnul grijă de mine. Al dracului să fiu, dacă nu, dată ce m-am dat jos din pat, nu mi-a trimis el sau altcineva o oaie, întocmai cum a făcut ca să mântuie pe Isaac în scriptură. Mi-a trimis pe un crescător de capre. Un ce? Un crescător de capre. N-ai mai auzit de un crescător de capre? Pentru că în ținutul ăsta nu da prin cap nimănui. A trebuit să vie un ordin da. Ăsta al nostru s-a gândit acolo la el acasă, în Massachusetts sau Boston sau Ohio și s-a pornit în coace, și a făcut o drumul până în Mississippi cu teancul de bagnote în mână și și-a cumpărat 2000 de bogane din el mai fain pământ cu deal și cu vâlcele și cu iarbă grasă, care putea fi găsit într-un singur hotar la vreo cinci mile la vest de Jefferson și a ridicat în jur un gat în de trei metri de nu trece nimic prin el și era gata să înceapă să se îmbogățească, când a văzut că n-are capre. Flacuri, făcu unul. N-a rămas nimeni niciodată fără capre pe lumea asta. Ascultă, făcut odată bucluaic tăios, dacă vrei să le spui toate astea și ălora de la fierărie, de ce nu trecem cu toții dincolo? Da, desigur, a zis erat if. Voi, oameni buni, habar n-aveți ce bine-i să-ți auzi glasul cum îți trece printre dinți, dacă n-ați stat lungiți pe spinare și oamenii care n-aveau postă să vă asculte, se ridicau și se perau și tu nu te puteai duce după ei. Cu toate astea coborâ puțin glasul subțirel, clar și gubăț, domol. Ăsta n-a găsit. Trebuie să țineți seama că-i nordist. Nordiștii fac lucrurile altfel decât noi. Dacă unul de noștri și-ar face o crescătorie de capre, ar face-o pur și simplu pentru că ar avea prea multe capre. Ți-ar arăta acoperișul sau ușa sau salonul sau în fine orice, unde nu-și-ar putea ține caprele și ți-ar spune că-i trebuie o crescătorie de capre și, -și ar face-o și gata. Dar un nordist nu procedează așa. Când s-apucă de ceva, apoi o face cu un sindicat organizat și o carte întreagă de regulamente tipărite și o diplomă cu litere de la secretarul de stat din Jackson, în care se aduce la cunoștința tuturor cei de față sănătate că cele 20.000 de mii sau putor fi de capre sunt capre și nici nu începe cu capre și cu o bucată de pământ. Începe cu o bucată de hârtie și un creion și le măsoară toate șezând într-o bibliotecă. Atâtea capre la atâtea pogoane și atâta gard să le închidă. Apoi scrie la Jackson și-și capătă autorizația pentru atâtea pământ și gard și capre și pe urmă cumpără întâi pământul ca să aibă ce muni cu gadul, pe urmă face gardu să nu-i poată scăpa nimic și pe urmă se duce să cumpere ceva care să nu poată scăpa prin gad. Și așa toate au mers foarte bine la început. Au ochit un pământ că nici Domnul Dumnezeu din cer nu se gândise să facă acolo crescătorie de cape și l-a cumpărat fără altă bătaie de cap decât să-i găsească pe oamenii al cui era și să-i facă să înțeleagă că le plătea cu bani gheață și pentru gad, Chiar că n-a avut nicio bătaie de cap, pentru că s-a așezat în mijlocul terenului și a dat banii pentru făcut. Și Paul m-a constatat că a rămas fără capre. A cutreierat ținutul un lung și în încruciș încluciși și încluciși, în să găsească atâtea capre câte îi trebuiau să nu rămână de minciună diploma lui Aurită. Dar n-a găsit. După toate câte le făcuse, îi mai lipseau 50 de capre, ca să justifice existența gardului. Așa că acum nu mai e o crescătorie de capre, e un faliment. Trebuie sau să dea diploma înapoi, sau să găsească alea 50 de capre de undeva. Așa că a făcut omul tot drumul de, de la postân din Main până aici și a plătit pe 2000 de pogane de pământ și a făcut un gard de 14 km jumate în jurul lui și -a acum a tot nenorocitul de proiect, atârnă de mâna de capre a lui Ben Quick, pentru că ca alte capre între Jackson și Tennessee pare că nu -s. De unde știi? Făcu unul. Crezi că m-aș fi dat eu jos din pat și aș fi luat drumul până aici dacă n-aș fi știut? a zis Era cliff. Atunci mai bine te-ai chiar acum în căruță și te duce să vezi, zise Bucklight. Ședea zemat de un stâlp al galeriei cu fața la fereastra din spatele lui Radcliffe. Radcliffe îl privi o clipă, amabil și nepătruns, sub masca lui de netulburată și ușoară jovialitate. Da, desigur, zise el, are ca de mult. Am impresia că șase luni de acum înainte o să-mi spună ba să fac asta, ba să nu fac el altă. Și în plus pentru fiecare o să-mi primeată și o notă de prată, schimbând vorba atât de liniștit și de total, încât mai târziu și-au dat ei seama. A fost ca și când aș fi scos deodată o placardă cu șt, scrisă cu litere mari roșii, și-și ridică privirea calmă și amabilă când apărură Warner și Snops. Snops ne-a spus o vorbă. A traversat galeria și-a coborât treptele. Warner încuia ușa. Nu închis cam de vreme azi, Jodie," zise Radiff. Asta depinde de ce numești târziu," făcu Warner scurt și plecă după vânzător. Poate că s-a făcut de cină," zise raptif. Atunci, dacă aș fi în locul dumnitale, m-aș duce întâi să mănânc și mă să-mi cumpăr caprele, spuse Buckright. Da, desigur, făcuse Ratif. Poate că mâine un cuben să aibă vreo duzină de pisos. Oricum, se ridică și își încheie nasturii pardesiului. Du-te întâi și-ți cumpără caprele, zise Buc Wright. îl privi din nou, amabil și nepătruns. Îi privi și pe ceilalți. Niciunul nu se uita la el. Cred că pot să mai aștept, zise el. Mănâncă vreunul dintre voi la madame Lizăgiun? Apoi zise, dar ăsta ce mai e? Și ceilalți văzură la ce se uita. Un om, un adult, dar desculț și într-o salopetă prăpădită, decolorată care ar fi venit bine unui băiat de 14 ani, trecea pe drum pe sub galerie, trăgând după el cu o funghiuță o bucată de lemn, cu două cutii de tinichea prinse deasupra și privind peste umăr complet absorbit la praful pe care îl stârnea. Când trecu prin dreptul galeriei, ridică privirea și, relativ, îi văzu și fața, Ochi spălăciți, care păreau că nu sunt stare să vadă nimic, gura căscată băloasă și în jurul ei un inel de dulee proaspete, de barbă aurie virgină. Încă unul de -ai lor," îi zise Bucklight cu vocea lui aspră tăioasă. Ratliff privi creatura depărtându-se. Coapsele masive și salopeta gata să presnească și capul sucit îndărât peste umăr, uitându-se la bucata de lân pe care o trăgea. Și cu toate astea ni se spune că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui," îi zise Ratliff. După unele lucruri pe care le văd pe aici, pe colo, poate că în ce-l privește e adevărat," făcu Bookwright. Parcă n-aș crede, chiar dacă a ști că e adevărat," zise Ratliff. Vrei să spui că s-a arătat prin partea locului într-una din zile?" De ce nu?" făcu Bookwright. N-ar fi prima dată." Da, desigur," zise Ratliff. Undeva tot trebuie să fie." Creatura a ajuns acum în dreptul hotelului Little John, coti și intră pe poartă. Doar menșură, vorbi altul. Ei dă de mâncare, lucrează și el câte ceva." Madame Little John poate să și vorbească cu el oarecum. Atunci poate că i-ai făcută după chipul și asemănarea lui," zise Radcliffe. se întoarse să plece. Mai avea în mână un capăt de a cadea. Îl puse în gură și își șterse palmele de poarele pardesiului. Eh, ce facem? Mergem la masă?" Du-te și-ți cumpără întâi capele," zise Bookloid. Hai să mănânci după aia." Mă duc mâine," spuse Radcliffe. Poate că până atunci unchiul să mai facă rost de vreo 50. Sau poate de-abia mine gândi el pornind la sunetul vehement al clopotului agitat de Mr. John, care vestea cina în răcoarea parfumată de viță a serii de matie. Așa că o să aibă timp destul, pentru că cred că am procedat bine. Trebuia să calculez nu numai pe ce cred eu că știe el despre mine, dar și pe ce își închipuie el că știu eu despre el, ținând seama și de starea în care m-a adus anul ăsta de boală și de faptul că n-am putut afla nimic din câte s-au petrecut între timp și că mi-am pierdut deprinderea șmecheriilor. Dar la Bookwright s-a prins... A făcut tot ce a putut să mă prevină. A mers cât a putut de departe și chiar și mai departe decât putea merge un om care se amestecă întreburile altuia. Așa că a doua zi, nu numai că nu s-a dus să-l vadă pe proprietarul de capre, dar a făcut șase mile cu căruța în direcția opusă și și-a pierdut toată ziua încercând să vândă o mașină de cusut, pe care nici măcar nu o cu el. A rămas peste noapte acolo și nu s-a întors în decât a doua zi, pe la mijlocul dimineții, oprindu-și căruța în fața prăvă unde la unul din stâlpii galeriei era legat murgului Warner. Acum mai călărește și carul, gândi el, mâi, măi, mâi, nu coboră din căruță. Hei, băieți, vrea care va să fie bun să-mi aducă de zece cenți, acadele fă cu el. Poate să trebuiască să lung pe un cuben, prin vreun nepoțel de al lui. Unul dintre oameni intră în prăbărie și-a duse acadelele. Până la masă să înapoi, zise el, am să fiu tocmai bun pentru un alt doctor tinerel și nevoiaș, gata și el să mai taie iar ceva. N-avea de mers departe. Ceva mai puțin de o milă până la podul de peste gârlă și dincolo încă o milă și ceva. Trase în fața unei case cu rățele, bine ținute, cu o oșură mare și pășune în spatele ei. Văzut și capele. Un bătrân încă verde, gras, ședea în ciorapi pe verandă și strigă. Ce mai faci? Ce tot învârtiți voi pe acolo, pe la varner? Ratlif nu coborâ din căruță. Va să zic că mi-a luat-o înainte," zise el. Cinci de cape, rătni celălalt." Auzisem eu de unul care a dat 10 cenți să scape de două, 3 dar în viața mea n-am auzit de cineva să vrea să cumpere 50. Ei esteți, zise Raplif. Dacă cumpără 50, e că știe dinainte că o să aibă nevoie de 50. Da, ei esteți. Da, 50 de capre să fie al drapului. M-a mai rămas câteva. Cam câte să le înghesui într-un coteț de găini. Le vrei? Nu, zise Raplif. Nu mai pare cincizeci." 50. Ți le dau gratis. Mai și ceva pe deasupra. Să curăț pășunea de ele. Mulțumesc, zise Ratif. Am să le la cheltuielile generale. Cinci de capre, a făcut celălalt. Rămâi la masă. Mulțumesc, zise Ratif. Cred că și așa am pierdut prea mult timp cu mâncatul. Sau văzându-mi de treburi, stând jos. Așa că luau drumul înapoi spre întâi bucata mai lungă, pe urmă pe cea scurtă, căluții vânjoși, trădând voinicește și fără multă sincronizare. Murgul era tot în fața prăvăliei, și oamenii tot șezând sau cinciți pe galerie. Dar Ratliff nu se opri. Trase la Mr. John și-și legă căluții la gard și se duse să se așeze pe verandă de unde se vedea prăvălia. Simțea miros de mâncare venind din bucătăria din spatele lui și în curând oamenii de pe galeria prăvăliei începură să se ridice și să se împrăștie către masa de prânz, dar mulgul tot acolo era. Da, se gândi el. I-a luat-o înainte lui Jodie. Când îți ia unul nevasta, te duci și-l împuști și-ți scos năduful, dacă lu. Mr. Little John i se adresă din spate. Nu știam că te-ai întors. Vrei să mănânci ceva, nu-i așa? Da, am să cobor întâi până la plăbălie, dar nu stau mult. Ea intră din nou în casă. Raptiv luă cele două polițe din portofel și le puse separat, una în buzunarul dinăuntru al hainei și alta în buzunarul de la piept al măși, și coborâ și trecut drumul în amiaza de martie, călcând în praful încins al amiezii, respirând aerul irespirabil, imobil, urcă treptele, travesă galeria a compustie, pătată de tutun și ciopurțită de bicege. Prăvăria înăuntru era ca o pivniță întunecoasă, rece, milosind a brânză și a piele. Vei trebui o clipă să-și depindă ochii. Apoi văzut șapta gri, cămașa albă, cravata minusculă. Fața se ridică spre el, mestecând. Mai ai luat-o dinainte," zise Ratniff, cât vrei." Celălalt își întoase capul și scuipă în rădița cu nisip de lângă soba rece. Cinzeci de cenți," zise el. Am dat două cinci pe contract," zise Ratniff. Tot ce o să-mi rămână e 75. și cinci." Aș putea să rup contractul și să scap de mânatul lor la oraș. All right, zise Snops, cât oferi. Îți dau asta în schimb, zise Radliff. Scoase prima poliță din buzunarul în care o pusese separat. și văzu. clipa, secunda de impasibilitate, de imobilitate, alta, mai completă, așteptându se pe fața amorfă, pe silueta ascundă masivă, moale, de pe scaunul din dărâtul biroului. În clipa asta se opriseră și fârcile din mestecat, dar reîncepură aproape imediat. Snops luă hârtia și se uită la ea. Apoi o puse pe birou și-și întoase -și capul și spuipă în lădița cu nisip. Îți închipui că polița asta face 50 de capre," zise el. Nu era o întrebare, era o enunțare. Da," făcură Pentru că mai sunt și două vorbe de spus la ea. Vrei să le auzi?" Celălalt îl privea mestecând. Al minte nu se mișca, părea că nici nu respiră. După o clipă zise, Nu." Se ridică fără grabă. All right," spuse. Scoase portofelul din buzunarul de la Short și din el o hârtie împăturită și o dădu lui Ratliff. Era actul de vânzare a lui Cuic pentru cele 50 de capre. Ai un chibrit?" zise Snops. Eu nu fumez." Ratliff îi dădu chibritul și îl privi cum dădea foc actului și îl ținea în mână arzând și apoi îl lăsă să cadă, arzând încă, în lădița cu nisip și apoi tulpi scrumul cu vârful piciorului. Atunci își ridică privirea. Ratif nu se mișcase. Și acum iar i se părul lui Rathniv numai o clipă că fălcile se opriseră. Eh, păcus nops, ce mai e? Radnif scoase a doua poliță din buzunar. Și atunci își dădu seama că fălcile se opriseră din mestecat. Nu se mișcară deloc un minut întreg cât timp omul cu fața lată impenetrabilă, suspendată ca un balon deasupra hârtiei pătate, cu colțurile îndoite, o întoarse întâi pe dos, apoi iar pe față. Își întoarse din nou fața la Rathniv, fără niciun semn de viață, fără să respire mân ca și cum corpul se învățase într-un fel oarecare să folosească la infinit aerul odată inspirat. Vrei să o și pe asta, zise el. Îi întinse polița înapoi lui Ratniff. Așteaptă aici, zise. Traversă prăvălia către ușa din dos și ieși. ce -o fi? se gândea Ratif. Se luă după el. Silueta ascunde își continua acum reticentă drumul la lumina soarelui către gadul curții grajdului. Grajdul avea o poartă. Ratniff îl privi pe snops, intrând pe poartă și traversând curtea către șură. Apoi îi se făcut negru înaintea ochilor, se sufocă. Îi se făcu rău, greață. Trebuiau să-mi fi spus, își strigă el în gând. Careva dintre ei trebuia să-mi fi spus? Apoi amintindu-și, dar mi-au spus, mi-a spus A zis încă unul de-al lor. Din cauza că am fost bolnav, că am lăsat-o mai mare, de asta. Acum era înapoi lângă birou. Avea impresia că au de bucata de lemn trasă cu mult înainte de a putea fi realmente auzită, cu toate că acum o auzea într-adevăr. Nops, intrând și întorcându-se, dându-se într-o parte, bucata de lemn izbindu-se de trapta de lemn și de prag și silueta mătăhăloasă în salopeta gata să presnească, umplând ușa, uitându-se încă și acum îndărât peste umăr, măr, bucata de lemn izbind și zgriind dușumea până ce se prinse și se înțepeni în piciorul teșghelii, de unde și un copil de trei ani ar fi degajat-o. Dar idiotul continua să tragă inutil de soară, începând de a scânci cu ochii în lacrimi, posomorât și îngrijorat și îngrozit și uluit în același timp. Până acest Snops, colovitura de picior, scoase lemnul din prinsoare. Veniră către biroul lângă care stă activ, capul bălângănindu-se și tremurând, ochii, care câte o clipă, o dată o secundă întreagă, se deschideau pe chipul de meduză al injustiției originale și pe care n-aveai de gând să-i privești drept în față, blestemați să fie în veci lipsiți de orice gând, gura băloasă în ceața de păr sau auriu. Spune cum te cheamă," zise Snops. Creatura privirea Ratnif, cu capul bărângănindu-se într-una bâiguind. Spune, pus Snops cu răbdare, cum te cheamă? "Aik, H. Mop, rostie idiotul cu glas răgușit. Mai spun dată: "Aik, H. Mop. Apoi început să râdă, cu toate pe imediat, râsul încetă de a mai fi râs, și ratnif își dădu seama că nu fusese râs niciodată, hohote, suspine, care depășau puterea lui de a le opri, galopând cu capul înainte și trăgându-și respirația horcăint, Parcă ar fi fost ceva încă viu, târât în urma copitelor unui cazac, galopând la o sărbătoare, cu ochii încremeniți și stinși, deasupra gurii căscate. Șt! făcu Snops. În cele din urmă îl apucă pe idiot de umeri, îl zgâlței până ce sunetul începu să se stingă într-o gândă beală, o bolboroseală. Snops îl duse până la ușe, împingându-l ușor înainte afară, celălalt mișcându-se docil, privind îndărât peste umăr la bucata de lemn, cu cele două cutii de tinichea înșirate pe ea, Trasă cu soară sfoară muddară, gata să se înțepenească din nou de același picior de teșghea și de data asta Snops o izbi cu piciorul înainte de a se prinde. Silueta mătăhăloasă, fața privind înapoi cu gurai păscată și urechile ascuțite de faun, salopeta gata să preznească pe șoldurile incredibile de femeie, astupă din nou ușa și dispăru. Snops închise ușa și se întoase la birou. Scuipă din nou în lădița cu nisip. ăsta e Isaac, Snops," zise. Eu istutore." Vrei să vezi actele? Ratniff nu răspunse. Privin jos la poliță pe birou, unde o pusese când se întorsese de la ușe, cu aceeași expresie calmă, timidă, ușor ironică, pe care o abusese pe față când se uitase la ceașca de cafea la restaurant, acum patru zile. Luă polița fără să se uite încă la snops. Va să zică dacă îi plătesc eu ăștia 10 dolari ai lui, îi vei lua dumneata ca tutore. Și dacă încasez eu cei 10 dolari de la dumneata, va trebui să mai plasezi polița odată. Asta înseamnă că va fi încasată de trei ori. Măi, mai, măi! Scoase un alt chibri din buzunar și îl întinse lui Snops, împreună cu polița. Am auzit că ai spus odată că n-ai dat niciodată foc la bani. Uite, ai ocazia să vezi cum e. Privi arzând și a doua poliță, căzând încă în flăcări pe murdar din lădiță, încrețindu-se și făcându-se sclum, care pieri călcat în picioare. Coborât treptele, din nou, în doboarea amiezii, în praful murdar mișcat al drumului, nici zece minute nu trecu sără cu totul. Numai că slavă Domnului, oamenii au învățat să uite repede ceea ce nu-s destul de și să încerce să îndrepte, își zise el mergând. Pe drumul pustiu scripea un miraj, clar obscurul învolburat de polenul primăverii. Da, gândi el. Cred că am fost mai bolnav decât îmi dădeam seama. Pentru că am ratat-o, nici vorbă că am ratat-o. Sau poate că după ce îi mâncau o să mă simt mai bine. Și cu toate astea, singur în sufragerie unde Mr. Dick John îi pusese un tacăm, nu putu să mănânce. Simțea cum ceea ce crezuse că-i poftă de mâncare dispărea. Fiecare înghițitură devenea indigestă, fără gust, ca pământul. Așa că în cele din urmă împinse farfuria deoparte și numără pe masă cei 5 dolari câștigați, 37,50 o să ia pe capre, minus 12,5, cât l-a costat pe el contractul, plus cei 20, prima poliță. Cu un crâmplit de creion cu capătul mușcat în dinți, calculă dobânda pe 3 ani la poziția de 10 dolari plus capitalul. Cei 10 dolari erau lui la mașină, așa că oricum nu era o pagubă efectivă. Și adaugă la cei 5 dolari celelalte banknote și monede, bannote mototolite, monede tocite și ultimul mărunțiș Mrs. Little John era în bucătărie, unde gătea mâncarea pe care o servea la pensiune și spăla și vasele, făcând totodată și curat, în camerele în care dormeau cei ce erau în pensiune la ea. Puse banii pe masă lângă chiuvetă. Ăsta-i, cum îi zice, Haic, Isaac. Am auzit că de mâncare îi dai dumneata câteodată. De bani n-are nevoie. Dar poate... Da, zise ea. Își tese minile cu șorțul și înfășură cu atenție bannotele peste monedele de argint și se opri cu ei în mână. Nu-i numără. Am să-i țin pentru el. N-avea grijă." Pleci la oraș?" Da, fă cu el. Trebuie să-mi găsești ceva de lucru." Nu se știe când dă peste tine un alt tip din ăștia nemâncat și nesățios, care să n-aibă cum scoate un ban decât tăi în carne din tine." se întoarce să plece, apoi se opri din nou, nu chiar uitându-se înapoi la ea, cu acea expresie timidă și ironică pe fața zâmbitoare acum, sardonică, amuzată. Aș avea două vorbe de lăsat, dacă ai vrea, lui Will Warner, dar nu e chiar important îi le transmit, zise Mrs. Little John, numai să nu le uit. N-are importanță, zise Ratliff. Dacă ți-aduce aminte, spune-i doar atât, că Ratliff a zis că nici asta nu s-a dovedit. O să știe el despre ce-i volpa. Am să încep să-mi aduc aminte, zise femeia. Ieși, se duse la căruță și se urcă în ea. Nu să aibă nevoie de part de siu acum. Data viitoare nici nu să-l mai ia cu el. Drumul a început să arunece pe sub copitele scânteietoare ale căluților și calenul de nuc. Nu mi a niciodată destul de departe, gândi el. Mă opresc totdeauna prea devreme. Am mers până unde un snops dă foc șurii altui snops și amândoi snops știu, dar m-am oprit acolo. N-am mers niciodată până unde primul snops se întoarce înapoi și stinge focul ca să poată să stoarcă alui la snops o recompensă. Și amândoi snops știu și asta. 3. Cei care îl observau pe vânzător vedeau acum numărul tău de posedare a unui fierar, ci uzurparea unei întregi moșteniri. La recolta următoare, vânzătorul nu numai că prezida la cântar la mașina de egrenat, Dacă în veni vremea încheierii socotelilor anuale cu arendașii și cu datornicii, Will Warner nici măcar nu era de față. Snob era cel care făcea acum, ceea ce Warner nu îi îngăduise nici măcar fiului său să o facă. dea singur la birou cu numerarul rezultat din recolta vândută și cu registrele în fața sa și controla socotelile și scădea ce era descăzut și dădea fiecărui arendași partea lui din banii rămași. Unul sau doi dintre ei, până la îndoială cifrele, cum făceau și pe vremea când el venise pentru prima oară în călălie, poate din principiu, și vânzătorul nici măcar n-asculta. Doar aștepta încă mașa lui albă, nudărită și cravata minusculă, cu veșnicul lui tutun demestecat și ochii opaci, imobili, care niciodată nu știau dacă se uitau la ei sau nu, până ce îi sprădeau, încetau. Atunci, fără să scoată un cuvânt, lua condei și hârtie, și le dovedea că n-aveau dreptate. Acum nu mai era Jody Warner, cel care venea în gare la prăvălie, să-i dea vânzătorului directive și instrucțiuni și să lase în seama lui executarea. Acum, ex-vânzătorul intra în prăvălie, urcând treptele, dând din cap către oamenii de pe galerie, întocmai cum ar face Will Warner. Și intra în prăvălie, de unde se auzea îndată vocea lui de vorbind scurt, spre uluia la detaur a bărbatului care-i fusese odată patron și care părea că nici acum nu-și dădea bine seama ce se întâmplă de fapt cu el. După care Snops pleca și în ziua aia, nu-l mai vedeai, pentru că bătânul cal alb și gras al lui Will Warner avea acum un tovarăș. Era murgul pe care îl călărise Jody. Și acum bălanul și murgul erau legați, unul lângă altul, la același gard, în timp ce Warner și cu Snops cercetau lanurile de bumbac și de porumb sau cirezile de vite sau hotarele. Warner, vesel ca un cintezoi și viclean și cu inima de piatră, ca un perceptor de impozite, leneș, și plăcându-i să se afle în treabă, temperament la celălalt mestecându-și veșnicul lui Tutun cu mâinile în buzunarele pantalonilor săi gri, rușinos de neîngrijiți, scuipând din când în când cu un aer contemplativ un proiectil de salivă ciocolatie. Într-o dimineață venind în sat, a dus o valiză de pai nou-nouță. În seara aceea o duse la Warner acasă. O lună mai târziu, Varner cumpără o capvioletă nouă cu roți roșii strălucitoare și cu o capotă de soare cu ciucurași cu care bălanul gras și murgul voinic, cu hamuri noi bătute în arămuși și roțile scând și roșul aprins, învăluite într-o ceasă prin care nu răzbeau alte raze, cu treerau câte ziua de mare drumurile lăturalnice și drumeagurile, varnă și snops, paradox scandalos, șezând unul lângă altul, într-un nord de praf subțire, învolburat de vânt, au reolă când grăbit a unei escapade continue și irezistibile. Și în aceeași vară într-o dupămasă, Radnif trase din nou în fața prăvăliei și pe galerie. Era o figură pe care în primul moment nu o recunoscu, pentru că nu o văzuse decât o singură dată, și asta acum doi ani, dar numai în primul moment, pentru că imediat spuse. Ce mai faci? Merge mașina? Merge?" Și ședea privind cu o expresie prietenoasă și absolut impenetrabilă, chipul sălbatic, îndărătnic, cu sprâncenele formând o singură linie și gândind. Cine să fie? Cine să fie? Da, ah, da, minc." Ce mai faci?" făcu celălalt." Merge? De ce să nu meargă? Nu ești dumneataul care te pretinzi că altă marfă nu vinzi? Desigur, zise Ratif, tot prietenos, impenetrabil. Coborâ din căruță și o legă la un stâlp al galeriei și urcă treptele și rămase în picioare între cei patru bărbați care ședeau pe bancă sau pe vine în galerie. Decât că nu-i numai asta, aș zice eu. Eu aș zice că dacă e cineva din neamul snops, nu și cumpără altă marfă. Auzi calul atunci și întoarse capul și-l văzu venind în goană cu câinele lui frumos, alergând ușor și energic pe alături, și Huston opri descălegând, lăsând frâul să cadă peste cap în felul călăreților din vest și urcă treptele și se opri în fața stâlpului, de care ședea rezemat pe vine ming Snops. Cred că știu unde ți-e mânzul," făcu Huston. Cam bănuiesc eu," zise Snops. All right, zise Huston, nu tremura, cum nu tremura niciun cartuș de dinamită. Nici măcar nu mai ridică glasul. Te-am prevenit. Știi ce spune legea în țara asta?" Omul trebuie să-și păzească vitele după ce s-a semănat pământul, sau de nu, să suporte consecințele. M-aș fi așteptat din partea dumitale să fi pus niște zaplazuri, să nu poată treacă vitele, zise Snops. Apoi începură să se înjure, dur, tăios, fără vorbe mari, ca niște pocnituri de pistol, vorbind amândoi deodată, fără să se miște din loc. Unul tot în picioare, în mijlocul scării, celălalt tot cinchit, rezemat de stângul galeriei. Încearcă o pușcă de vânătoare, că cu Snops, poate-l ține în loc. Apoi Houston intră în prăbărie și cei de pe galerie stăteau sau ședeau și vorbeau în liniște, omul cu sprâncenele o singură linie, la fel de liniștit ca oricare altul, până ce Houston ieși din nou și trecu fără să se uite la careva și încălecă și porni în galop cu câinele din nou după el, viguros, cu capul sus, neostenit, și după o clipă se ridică și snops și o pe drum pe jos. Apoi unul se pecă peste balustrada galeriei și scuipă atent în praf și ratlif zise, eu nu prea înțeleg cei i cu gardul ăla. Parcă ar fi vorba de mânzul lui Snopes, pe pământul lui Houston. Este, zise omul care spui pase. Pământul pe care stă a fost pământul lui Houston, acum e a lui Will Warner. Adică Warner l-a spus în vânzare acum aproape un an. Adică Houston lui Will Warner îi datora paralele, a zise una al doilea. Dezăpras la pământul ăsta e vorba. Înțeleg, făcurativ. Vorbe de clacă, fără importanță. Nu că a pierdut pământul, pare să-l irite pe sustân, zise un al treilea, și nu că el nu s-a riritat ușor. Înțeleg, spuse Ratcliffe din nou. Nu că l-a pierdut, dar ce se întâmplă cu pământul de atunci încoace? Sau că pe cine l-a luat un tuil arendaș? Va să zică flem, mai are și alți veri. Doar că ăsta de azi pare să fie de un soi anume, așa cum și viper ai un șarpe de un soi anume. Așa că nu-i ultima dată că îi provoacă neplăceri lui vărul său, gândi el. Dar n-a spus-o. A spus calm, amabil, nepătruns, doar atât. Mă întreb pe unde o fie acum într tuil și cu tovarășul lui. Încă nu i-am învățat ruta așa de bine ca voi băieți. Azi dimineața le-am văzut ca Violeta și ca legați la gradul franțuzului, zise un al patrulea. Se aplecă și el și scuipă peste marginea galeriei. Apoi adăugă ca o simplă banalitate de care își aduce aminte. Pe butoiul de făină și de aflăm.